Varga Zoltán műsora minden vasárnap, magyar idő szerint 20 órától. Ebben az egy órában Kutai Tamással beszélgetek. Ő így titulálja magát egy szabad ember. Szia! Szia, Zoli! Szabad ember kifejtenéd, hogy te mit értesz ez alatt? Mert nem biztos, hogy mindenkinek tiszta ez. Azt értem, hogy felvállalom a felelősséget a saját gondolataimért, tetteimért, érzéseimért. Nem hibáztatok másokat, nem teszek felelőssé mást, hanem tudom azt, hogy én vagyok a felelős, és az nem teher számomra, hanem szabadság. Nem sok ember fogalmaz így, én azt érzem, azt gondolom, azt hallom, vagy nem hallom pontosan mindezt, amit te mondasz. Te találkozol hasonló emberekkel? Volt már, aki így fogalmazta meg önmagát? Nem? Nem. Tehát a te életed során, ami azt jelenti, hogy ismerjük, tehát na, akkor most egy csomagot dobok ki, azt hiszem, hogy pont 30 évvel ezelőtt, tehát nem is megismerkedtünk meg, nem is ilyen Amerika egymás, mert az ember még önmagát sem ismeri rajtad kívül. Igen, találkoztunk. Ez azért ez már régebben volt. Azóta te sokat változtál 30 év alatt? Igen, igen. Milyen irányba? Szerintem a tudatosság irányába változtam. És hogyha ez van ilyen, hogy jó irány meg rossz irány, szerintem nincsen, csak irányok vannak. Az, hogy hogy éljük meg, az teszi azt a minősítést olyanná, hogy most az jó vagy rossz. Tehát ilyen értelemben, ilyen emberi értelemben jó irányba haladt az életem. Jó és hallani. én magam is jó irányba változtam. Most ugye beszélgetünk, ez egy beszélgetés. A beszélgetések során az emberek egymás szavába is adott esetben belevágnak. Tudunk-e így beszélgetni? Mert én ez a típus vagyok, aki nagyon sokszor akár egy poént, akár egy bármit bele akar, bele szeretne tudattalanul vagy tudatosan dobni a beszélgetésbe. Elbírod viselni ezt, jelzel, amikor nem? Tehát megbeszélhetjük azt? Szerintem működik így is, igen. Jó, tehát ha téged ez zavar, akkor arra kérlek, hogy Zoli pillanat. Oké? Okay? vagy bármi. Sikítok. Sikíts, ha bírsz. Ezt köszönöm, ez egy nagyon fontos dolog egy beszélgetés során. És ami még nagyon fontos, hogy ezek a beszélgetések úgy szoktak kezdődni, hogy... Az előző beszélgető partnerem feltesz egy kérdést az adott beszélgetésünk végén. A következő, azóta esetben fogalma sincs kinek, mert nem nagyon tudom, hogy ki lesz a következő beszélgetőtárs. Most sem tudtam. És most egy kis keveredés van, és hogyha megengeded, akkor most teszek közzé némi nem információ mennyiséget. A Max Rádióban minden vasárnap este 8-kor kezdődik ugye ez a beszélgetés. Igen. És a Fresh Juice Extra, ami megtalálható most már a youtube on is, Fresh Juice Extra. A MaxRadio az egy exkluzív, mert ott csak egyetlen egyszer hallható mindez, aztán utána ugyanebben az időpontban felkerül a YouTube-ra is, tehát Fresh Juice Extra. Az előző beszélgető partnerem már két embert is meginvitált ezzel, mert az a vasárnapi egy ismétlés volt. Az ő kérdését tenném fel neked. Ez pedig így szól. Az És erre most kell válaszolnod? Igen, erre most kellene válaszolnod. Okay. Az utolsó 24 órátban. Ha tudnád, ne én mondjam, de most közölné veled a nagy univerzum, mostantól számítva 24 órád mit, mit cselekedni? Nem mostantól, de vagy ha most ebben gondolkodsz, mit tennél abban az utolsó napban? Valószínű, hogy ugyanazt csinálnám, amit eddig. Tehát nem futnál lottót kitölteni, nem, nem innál meg hat egyszer egyszerre, nem, nem utaznál el Japánba. Annyi, hogy el, mondjuk elköszönnék a szeretteimtől, tehát csak ennyi lenne a plusz benne. És közölnéd velük, hogy mi fog történni? Vaj Természetesen, magabban, igen. Magabban mondanád nekik. Jó. Igen. Ennyi? Igen. Neked is lesz ez a feladat, tehát neked is van ez a feladatod, de majd igen, a tudom, hogy hallottam a műsort, úgyhogy már felkészültem. <gül> mi lesz a következő kérdésem? Ja, azt nem tudom, hogy a te kérdésed mi lesz a következő ja, ideje, hogy nem jó, hogy hallgattam ne, a műsort, és azt tudom, hogy ezzel szerepel ez jó. a kettő valami. A másik valami az pedig az, hogy te mit, kérde, igen, mit kérdezni magattól. Nem, nem kell, tehát ezekre nem most válaszolj, kérlek, hanem majd a beszélgetés végén. Akkor fussunk neki. Én még annyit kérnék tőled, mindent is kérek tőled. Ez egy nagy kérés lehet, de bízom benne, hogy feléd nem. Most veled szeretném olyan nagyon nagyra, tágra, gigantikusra nyitni a kaput, a beszélgetés kapuját. Ez alatt azt értem, hogy bármi is, ha, akkor az kerüljön szóba. Hát ha benned van valami, mondd el, kérlek. Ha én nem kérdezek rá, és eszedbe jutna, mondd el, kérlek. Itt most ilyenekre gondolok, hogy például, ahogy te fogalmaztad, kifogalmaztad magadból magad. Egy szabad ember. És mit jelent számodra mindez? Egyébként, sok mindent mondok, tehát nyissuk tágra, beszélgessünk mindenről is. Az ember, kettős pont. Kutai Tamás mit mond Igen. az emberrel kapcsolatban. Kettős pont, mit jelent az ember? Hát így több száram futnak akkor bennem az események. Van egy csodálatos biológiai élőlény, mint ember, de hogyha ezt más értelemben nézzük az embert, és mondjuk nagy e vagy az összes betűje nagy betűvel van, akkor pedig a lélek, aki kapcsolódott egy biológiai testhez. A lélek. És ez, aki... ez az ember, igen. A számomra. lélek. Tehát te most így külön választott. Hát olyan témákba fogunk belemenni, én azt gondolom ebben a, ebből az elmúlt 30 évből, ami nem feltétlenül Hát lehet most már az utóbbi pár évben lehet, hogy sokan megtették ezt, és mindenféléről is beszélnek, és érintenek, és elkanyarodnak, filozofálnak, stb. stb. De szerintem ezt megtették száz évvel, kétszáz évvel ezelőtt is már a nagyok. Szóval az ember és a lélek. Illetve mondtál egy, még egy jó szót, ezt lejegyzeteltem, mert fontosnak találom, a tudatosság. Igen. Tudatos az ember? Te tudatos vagy? Az emberek általában tudatosak? Valószínűleg tartom, legalábbis ahány éve foglalkozom emberekkel, és ahány ezer vagy akár tízezer beszélgetésen vagyok túl különböző tehát emberfajtával, tehát hogy több területről jövő emberrel, és ezáltal több ezer ember családnak az életébe láthattam bele, így azt tapasztaltam, hogy kevesebb a tudatos. Jóval kevesebb. Akkor azért azt említsük meg, beszéljük azt meg, hogy te ki is vagy. Mivel foglalkozol? Most említetted, hogy sok-sok emberrel beszélgetél. Miért? 30 mondjál 6 éve most már masszírozással foglalkozom, meg manuálterápia. Nem csak a masszás miatt, hanem eljönnek hozzám, beszélgetnek. Tartottam már, ahogy én nevezem, én ismereti, és nem önismereti, mert nem önt akarom megismerni, hanem azt szeretném, hogyha az emberek saját magukat ismernék, meg ilyen táborokat vezettem még annak idején. Ezek most már nincsenek jelen az életemben, inkább csak a személyes találkozókon hangzik ez el. És akkor most megadtad a lehetőséget, számomra köszönöm, hogy visszaugorjak a gyerekkorodban és ott, ott is ott szoktuk kezdeni, a felvezető meg volt. Mivel foglalkozol, ezt még bővítjük. A gyermekkor. Mi ugrik most, ebben a pillanatban az első képed, bármi érzeted gyerekkorral kapcsolatban? Hát igazából egy picit, tehát most, hogyha valóban a gyerekkorról van szó, nekem egy picit előrébb van ez, hogy én nem nagyon akartam megszületni ebbe, ebbe az életemben. Tehát erre, erre konkrétan emlékem van. Ai, hát, hogy ai, nem nem olyan, ilyen, I okay. Valahol hallottam és valahol voltam valaki, látó elmondta nekem, tehát hogy ez a, ez a saját határozott látásom volt, megtapasztalásom, tehát hogy én nem akartam, bizonyíték is van, mert amikor ez a látásom volt, akkor a földi ö, születésemet, ezt háromszor utasítottam vissza, és megkérdeztem az anyukámat utána, hogy, hogy történt veled valami az én, amikor velem voltál várandós? Háromszor, és akkor nagy kerek szemmel ránézett, hogy honnan veszem ezt, hogy háromszor. És akkor mondom, szeretném tudni, hogy történt-e valami háromszor. És akkor azt mondta, hogy háromszor volt az én velem, amikor várandos volt, súlyos vérzése. Úgyhogy én erről nem tudtam semmit sem. Azért kiabáltam belét, hogy állj, állj, állj kérlek, mert olyan szavakat tettél egymás után, és olyan értelme... Én hallottam, csak nem akartam ne, megállni. Teljesen jó, teljesen és én elnézést kérek. Csak hogy a hallgató felé, hogy te most akkor hülye vagy, vagy értelmes lény vagy, emberi nem lény gondolhat vagy, gondolhat mindenki egy... azt, amit akar. Te, te egy értelmes emberi lény vagy. Szerintem legalábbis hát ketten beszélgettünk most úgy, hogy majd ezt mindenki leszűri magának a maga kiszűsőjén Én probléma. csak ezért ezt szerettem, hogy egy olyan dolgot mondasz, ami megint csak, de ezt most többször már nem teszem meg, hiszen az elején megtárgyaltuk ezt, hogy beszélgetünk mindenről is. Tehát én ezt most megpróbálom értelmezni, és lefordítani a magam nyelvére. Volt ez az érzeted, és aztán ez mikor vált számodra tudatossá? Hogy te ott háromszor ez ez felnőtt, Felnőtt koromban már. már. A, és ez hogy jött be? Hogy ugrott be, honnan? Nagyon kevés gyerekkori emlékem van. Lehet, hogy így a jelen létem miatt, tehát az, hogy igyekeztem jelen lenni a mai napig, sok, sokáig ez nem ment természetesen, és most sem egy mindig. Sok szempontból tudok jelen lenni már az életben. Na és ezek miatt valószínű, hogy így most lehet, hogy egy pszichológus meg más mondaná erről, mert töröltem az emlékeket, nem, de ezekkel nem foglalkozom, mert nem érdekel, de elfogadom, hogy más-másképpen gondolja. Tehát kevés olyan emlékem van, ami a gyerekkorral kapcsolatos, de az egyik ilyen meghatározó gyerekkori emlékem, amikor azt hiszem, nagyjából öt éves lehettem, amikor állok a otthon, falun értem. Akkor még lehetett látni a kevés fényhez szennyezettség miatt a tejútrendszert, és én ott álltam a sötétbe, és az volt, hogy én oda tartozom. És addig vagyunk itt a Földön, és az konkrétan, ezt is felnőtt jött vissza nagyon erősen ez az emlék, egy Müller Péter könyv olvasása közben, hogy addig vagyunk a Földön, ameddig jók nem leszünk. Aha. És én erre gondoltam ott ötévesen, évesen. addig leszünk itt, ameddig jók nem leszünk. Most már egy picit változtatnék ezen, most azt mondanám, hogy ameddig igazak nem leszünk. Tehát jók nem leszünk, kettős pont ember, kettős pont jók, mi az, hogy jó, egyébként szerintem mindenki tudja, mi az, hogy jó. Mindenki tudja, mi az, hogy rossz. Talán akik, ugye, azt mondják, ha már említett a pszichológusokat, terapeutákat, akkor ugye meghatározható hogy zavarban szenvedő, narcisztikus, ilyen-olyan agyi problémával károsult, stb. stb. Tehát most kicsit ezeket zárjuk ki, a természetes, adott természetes, normalitásos agyi működésben élő emberi lényekre gondolunk ilyenkor. Hogy Igen. tudják, hogy mi az a jó, meg mi az, a, amit te most mondasz, hogy te fogalmazol. Ott állsz, látod a te útrendszert, és jön ez az érzeted. Nekem is volt ilyen. Tehát akkor, amikor fölnéztem a csillagokra, nagyon sokszor volt, hogy én valahol ott úgy vagyok. Azt mondtad, ember és lélek. Mi az, hogy lélek? Te hogy most fogalmazd? ennek a szótári, természetes szótári, valamiért nem tudom. Te? Tehát én azt nevezem most léleknek, akik valójában vagyunk. Vagy aki valójában vagyok. Uh -huh. Tehát az örökké való sérthetetlen, halhatatlan, esetleg mai nyelvezettel spirituális lény, egy energia, ezt nevezem mondjuk léleknek. Uh -huh. Én, de mondom, ezt én ez az én, hát ez az én megtapasztalásom, nem a nagy igazságokat fogom mondani, én csak a saját tapasztalatomat. És a saját igazságodat. És szótáramat. Azt mondod, rengeteg emberrel beszélgettél. A saját szótáradból hányszor köszöntek vissza a szavak? Azok tól az emberektől, akiknek ezeket a mondataidat, érzéseidet átadtad? Arányában kevés, hmm. de elég sok ahhoz, hogy azért azt megtapasztalhattam, hogy hatok az emberekre, hanem is ott mindjárt történik meg a változás, és nincs is ilyen elvárásom természetesen, hiszen én magam tudom magamról, hogy nem ment gyorsan, tehát akkor miért várnám el a másiktól, hogy mindjárt az első szavamnál megértse mindazt, amit képviselek. Türelmes vagyok, és elfogadom azt, hogy ilyetve ez nem is türelem, hanem, hanem az a fajta tudás és tapasztalattal rendelkező lény vagyok, aki érti, hogy elültetünk egy magot, akkor majd lesz belőle gyümölcs, attól függ, hogy melyik magról van szó, vagy melyik növényről van szó. Tehát, én nagyon hálás vagyok, vagy hálát érzek azért, hogy így hathatok az emberekre, még akár hosszú évek múlva is előjöhetnek azok a szavak belőlük, és ezáltal formálódik az ő életük, amit én valamikor egyszer mondtam nekik. Na most körülbelül kiderül, hogy, hogy te mivel foglalkozol. Azért nem hagyom azt a gyerekkort úgy, úgy ott csücsülni, azon túl, hogy ugye lett neked, jött neked, ez a honnan is jövök, nem akarok megszületni, nem akarok idejönnie erre a bolygóra, ember, nem akarok. Nem, nem csak a Nem is akartam a... ezt a családot. Nem is a családot. A Tehát ez egy idegen valami volt okay. számomra. Ennek is vannak ilyen emlékeim erről. Rendben. Az emlékeket is említheted, egész nyugodtan, akár most, illetve azt kérlek, magyarázz el, hogy aztán erre te, amikor rájöttél, akkor milyen érzetek fogantak meg benne. Tehát, hogy mi lehet az oka annak, hogy nem akarok ehhez a családhoz. Mit szól ez apukád és anyukád? Hát apukám most fizikailag már semmit nem mond, mert egy hónapja átlényegült. Ők már azért megszokták tőlem ezeket, tehát hogy erről mi nyíltan tudunk beszélgetni. Nálunk ilyen, ilyen nem volt, mondhatom azt, hogy tabu téma. Anyukád és apukád jelen voltak a te gyermekkorodban végig? Amennyire abban az időszakban ez engedhető volt, hiszen a tök másképpen zajlott. Tehát nem az volt, hogy három éves, meg két év nem tudom micsoda. Tehát ott ment a munka, volt dolguk, mi több generációs házban éltünk, és nagyszülők voltak addig velünk, ameddig a. De hát ugye nem volt ilyen külön. Tehát nem arról szólt, hogy most akkor valaki idegenhez átvisznek, vagy átvisznek a nagymamához, hanem mi egy légtérben Léktérben. éltünk. Van testvéred? Van egy nővérem és egy húgom. Jóban vagy velük? Jóban vagytok egymással? Jelenleg. A nővéremmel mondhatom azt, hogy jó a kapcsolat, a húgommal kevésbé van kapcsolódásunk. -e De ez csak egy más típusú gondolkodás, vagy más típusú, nem tudom, életvitelnek köszönhető. Tehát nincs, az én részemről nincsen harag vele szemben. De nem tartjátok a kapcsolatot? Más az értékrendünk. Más, az értékrend. Más volt régebben az értékrendünk. Uh -huh. Amikor találkozunk, el tudunk beszélgetni, nincsen feszültség. Tehát, hogy ilyen szempontból rendben van, csak nem keresjük úgy a egymás társaságát. A még kell meg a sógorommal együtt, meg az ő gyerekeikkel tulajdonképpen sokszor, relatíve sokszor vagyunk, akár utazási szinten is együtt. Most már nem annyira, de régebben egyértelmű. Te hogy érzed, hogy a család a, a, a gyermekkor mennyire határozza meg az emberek életét? Nagyon meghatározza a család, és az, hogy mit hozott, milyen hitrendszert, milyen programokat. Ezt felfogják? Modernebb Megértik? Én nem hat ez. Nem nem, nem terád, de amikor adott esetben értekeztél sok-sok emberrel. Hát mondom, az... hogy hat, hat a család. oké. Okay. De hogy kor, ezt értik én, ők? Persze. Ők ezt fölfogják, Értik? Az emberek nagy része, hogy nem kellene hát már azt... takarózni mondjuk 40 év fölött, vagy nem tudom, mindenki mást mond, x éves kor fölött, 20 éves kor fölött, Konkrétan most hallottam valakit, hogy 25 éves kor fölött, nem lehet már azzal takarózni egy felnőtt embernek, hogy nekem a gyerekkorom jaj, ilyen volt, jaj, olyan volt. Igen, én ezt 16 éves korra teszem. Tehát én azt mondom, hogy a 16 éves, most tudom, hogy személyigazolvány szempontjából, meg más országban 21 éves, és így tovább, de én azt mondom, hogy egy felelősséget 16 éves kortól már igenis, és nem ilyen büntető jogi felelősségről beszélek, hanem az élet felelősségéről 16 éves kortól én arra teszem, uh -huh. hogy akkor már dönthet valaki arról, hogy hogyan éli meg az életeseményeket. Életesemények. És változtathat. Szépen fogalmazott. És változtathat, ez pedig fontos, azt hiszem. Igen. Az az igazság, hogy most már akkor elengedvén a gyermekkort, de mégis egy picit feléd tőled, neked, téged meghatározott 16 éves korodig, mondjuk? Egyértem. Addig igen. csak? hogy érzed most? Nem, tovább is. Tovább is. Nagyjából én azt mondom, hogy 25 éves koromban uh -huh. ébredtem föl, lá konkrétan láttam meg azt a pillanatot, amikor egy bolt előtt többszöri elsétálás, ez egy ruhabolt volt, tehát erről megvan az emlékem, tehát nem szexshopba, meg nem tudom, gomiófszert akartam volna venni, tehát nem. Tehát egy bolt előtt, 25 évesen, akkor már volt két gyermekem, és ott sétálgattam, hogy bemerjek menni a boltba, és csak annyi, hogy egy zoknit akartam venni. Uh -huh. És akkor döbbentem meg, hogy egy öt éves kisgyerek sétálgatott a, a bolt előtt. Tehát felnőtt testben, de egy öt éves kisgyerek, hogy ah, én nekedtem egy konkrét öt éves kori szintemen. És akkor csodálkozhattam, illetve most már tudom, hogy nem csodálkozhattam azon, hogy olyan volt az emberekkel való kapcsolatom, úgy fejlődtem, vagy ennyire bíztam magamban, vagy nem bíztam magamban, tehát hogy természetesen hatott rám, de most már ezzel a tudással és tapasztalattal, amivel rendelkezem, tehát ez már nem én tehát hogy ez nem, nem én vagyok, tehát hogy az nem, én nem a kisgyerek vagyok, nem az öt éves kis kutai Tomika, akit bántotta, a nem kicsoda, meg a tanárnéni, meg a tanárbácsi, meg az apukája, meg a... tehát semmi ilyen nincsen. Ez az én döntésem, hogy ezt most dédelgetem, vagy pedig ö, megtanulom belőle azt, amit és kiveszem belőle azt, ami akkor kellett, hiszen az én elméletem az, és tapasztalatom sok területen végigvittem magamat ezen, hogy az életben minden értem van. Nem ellenem van, hanem értem van. A rossz is, a jó is én pont ez az, az, hogy nincsen program. rossz, e, hát, jó értem csak... van. Ott lehet, hogy kaptam egy pofont, de az a pofon az helyre rázott valami irányba, vagy elterelte a figyelmemet. Ugye ez a, a fától nem látjuk az erdőt, hogy egy picit elbillentjük a fejünket valamilyen irányba, vagy elfordítjuk, akkor ugye a fától eltávolodik a tekintetünk, és elkezdjük látni a körülöttünk lévő valamit, mondjuk az erdőt. Tehát ezek a, a szituációk felébresztettek, arról, hogy ki vagyok, mi vagyok, és hogyan működtettem eddig magamat, ezáltal hogyan hatottam a környezetemre, mint ahogy mondjuk a saját, van három csodálatos felnőtt fiam, már amennyire az én fiaim, már úgy értem az én fiaim, hogy ők választottak engem. Tehát egy szülő igazából nem mondhatja azt, hogy az én gyerekem, de a gyerek elmondhatja, hogy az ő szülei. Tehát más a minőség, mert nem én választom a gyerekemet, hanem ő választ engem, mint ahogy én is én választottam az én szüleimet, mert az a genetika, az a program, az a hitrendszer, az a transgeneráció, az a minden kellett ahhoz, hogy én, én lehessek. A kérdés csak az, hogy én tanulok-e ebből az egészből, vagy pedig összeomlok, és elkezdem a drámámat egész életembe, akár, mit tudom, 80 éves koromba is még vinni, és ebbe belehalok. Én most azért visszakanyarodok, Jogottam. egy jó nagyot visszaugrok a kicsi tomikához, mert az ott nem feltétlenül, vagy lehet, hogy csak nekem nem volt világos. Tehát sétáltál évesen egy bolt előtt, ami ez egy sex shop-szerűség volt, vagy mi volt ez? Mert mondtad, most hogy... mondtam, hogy ez zokni, ez ruhabolt volt. Ez Tehát egy ruhabolt volt. Nem, nem sex shop volt, nem gumi akartam venni. Ez egy csak egy volt. Miért sétáltál el ott előtte többször? Hát mert az... nem mertem bemenni. Jö, hogy nem mertél bemenni. Mert mit, szólnak igen? Az mit szólnak az emberek? Ekkor voltál 25. 25 éves, igen. igen. És csak egy zoknit szerettél volna igen. vásárolni, és igen. nem mertél bemenni. És... Ez a gátláság volt a, gát... a szorongó És akkor ott rájött tehát nem az a kis pici 5 éveske, akárhány éveske, nem a gyermek, vagy. Vállalod hát a felelősséget. Na ott ismertem föl, hogy egy 5 éves kisgyerek vagyok ott. Egy zokni milyen nagy befolyással tud élni, ugye? Igen. Az ember életében. Azt szeretném még tisztázni, hogy tulajdonképpen te a masszázsra foglalkozó alapvetőleg ez mondjuk a te munkád. Mert az emberi lények, az emberi lények úgy vannak bekalibrálva, legalábbis a magyar ember, hogy na vajon hány diplomája van az adott illetőnek, na vajon milyen végzettséggel rendelkezik, milyen ruhában jár, ez színes-e, tehát ő adott esetben leszbikus vagy homoszexuális. Tehát ez alapján már pont-pont-pont mindig ítélkezünk. Így már ránézésre, meg hallomásra, olvasatra, stb. Te egy szabad ember vagy, így tituláltad magad. Most ebből ugye sok emberek nem jött le, hogy akkor te most mivel is foglalkozol. Aztán belevágtunk, és mondtuk azt, hogy te embereket, embereket beszéltél, meghallgattál, és adott esetben tanfolyamokat is, beszélgetéseket is eszközöltél. De alapjában véve a masszázs. Te gyerekkorodban mi akartál lenni? Ő kamionsofőr. Miért nem jó, tudja? Kamion? Kamion, De... sofőr. Igen. És miért nem Vezető lett ő? Miért, le... le... miért nem lett ő? De évvel, évvel. Mert így írtam le akkor, uh -huh. amikor föltették ezt az általános iskolába, ezt a kérdést. Talán hetedikbe. Jó, és akkor igazából volt-e ilyen gyerekkorodban, hogy én mi szeretnék lenni, mit szeretnék csinálni majd felnőttként, aztán majd adott esetben apukaként? Nem, nem, nem, nem, nem. akartam foglalkozni, mert én nagyon kátlásos voltam. És a miatt inkább... Amikor a szüleim így, nem is tudom mi volt, hogy, hogy legyek fodrász, mert hogy ők kozmetikusok, az egész család kozmetikus, nagymama... Volt, most már ugye ő sem él a fizikai szinten, az apukám is, az anyukám is, a nővérem is, az unokölcsém is, tehát hogy így sok a kozmetikus, és akkor hogy milyen jó lenne üzletileg, hogy, hogy én meg fodrászt lennék, és akkor mondom, én biztos, hogy nem fogok nőnek a nőknek a fejéhez nyúlni, biztos, hogy <tos> ja, a testüket, az más. Az, az más. más. Az Azt csinálod is, tehát masször lettél, választottál. Tehát mégis ez is egy ilyen a családon belüli. Emlékszel az első munkádra? A masszázsodra? Igen. Igen. Ki volt ő? Lehet-e róla beszélni? Meg, Szerinted megengedi-e, hogy Ez az egész, ami elindult nálam. Ez nagyon érdekes, mert ugye két hirdetést adtam föl, akkor még nem volt lehetőségem pénzügyileg sem, meg semmilyen szempontból, hogy üzletet béreljek. Mert egy garzonlakásban éltünk, akkor már az első gyermek megszületett a Tamás fiam. És akkor házhoz mentem, és akkor feladtam két hirdetés, hogy egyiket az egyik héten, másikat a másik héten, hogy várolok és hívásra házhoz megyek. Ebből a két hirdetésből élek a mai napig. Soha hát, ne. többet nem hirdettem, semmit sem. Tehát akkor ott az hát első. Konkrétan emlékszem arra a három emberre, akiből ez az egész elindult. Egyiküket emeljük akkor ki. Megvan? tudunk róla beszélni? Tudsz róla kisfiú volt, igen. Kisfiú. Neki problémái voltak? Mert hogy kisfiú azért Problémái voltak, mert izomsorvadásra született. Akkor ez nálad, ahogy kiveszem a szavaidból, mivel érzékeny emberi lény vagy, itt az univerzumban lélek vagy, ez téged meghatározott rendesen. Igen. Hogy volt akkor igen. a kisfiú? Milyen állapotú volt akkor? amikor te először hát, találkoztál. rossz állapotban hanem? volt már akkor, amikor én oda kerültem. Tehát őnálóan nem nagyon tudott, tehát valamennyit tudott járni, de nagyon keveset. Hogy voltak a szülei? Hogy voltak a szülei? Igen, hogy voltak. Tehát lelkileg ezt hogy bírták? Igyekeztek mind ő maguk szintjén mindent megtenni, csak az volt számomra a furcsa, hogy ott dohányoztak a hmm. lakásba. Uh -huh. A és akkor én mondtam, hogy szerintem nem kellene, és akkor erre azt mondták, hogy az ő otthonukat csinálják, amit akarnak. Komolyan ezt mondták? Hát nem viccelek, igen. <gül> Oké, okay, a kisfiú. Te most nem tudok én olyat mondani, főleg rádióba, ahogy, hogy. Ami nem igaz. Ennek okay. le lehessen. Persze, hogy igaz, igen. A kisfiú Rothlice azóta, aki már nem kisfiú? Valószínűleg tartom, hogy nem él. Mhm. <gül> azért Mert, hogy vissza... ez a betegség miatt ugye annyira összezsúfolódik a, az izom meg az érrendszer meg minden hogy nem nem éri túl nem tudom ismered e mosolykát, hoz létre fannit igen. Legalábbis igen. úgy ismered. Hát hát, ismeri, hogy nem ismered, csak tudok igen. róla, Aki, hogy ki jö, igen. Most őről az, annyit bizonyára te is tudsz akkor, hogy zomsorvadás állapítottak meg nála, mint középiskolás volt, vagy nem tudom pontosan. És egyszer megtalálta a, a leletét, azt olvasta, hogy 18 éves koráig fog élni. Ő most 30 valahány éves. Igen. Tehát azért is bátorkodtam feltenni kérdést, mert hallok olyat, nem aki tudom, Nem tudom, nem tudok de szerintem ő már nem él. Úgy ah, emlékszem, mintha lenne egy ilyen, mintha ezt hallottam volna uh -huh. róla, hogy már nem él. Ő körülbelül ebbe a ilyen 18 év körüli időszakban szerintem ő akkor... Nem. Nem És te hozzá többször azért visszajárhattál, annak ellenére, hogy nem cigiztetted ja, a családot? Nagyjából ilyen tizen... a cigiret. Talán négy éves koráig jártam hozzá. Ah, 10 Tíz éves, körülbelül tíz éves korától. Leszoktak közben a szülők a cigiről? is <gül> Jött az ital is. Nagy dolog, amit kedj jött, a három gyermek. Beszélhetünk a három fiúgyermekezőt. Igen, persze. Igen. Az első megvan-e, amikor pocóban volt? Milyen emléke van egy apának? Nagyon jó. Értek ezt Szerettem, Szerettem apának lenni. Most hozzátéve az, hogy, hogy ugye ezzel a tudással, amivel rendelkezem, én azt mondom most, annak ellenére, hogy szerintem amennyire tudtam így az életemben, a munká mellett és a tevékenységem mellett részt venni a gyermekek nevelésében, de ugye akkor induló vállalkozásom azért, meg vidékre is jártam, tehát azért nem tudtam annyit, de nekem így nagyon jó emlékeim vannak a gyerekekkel kapcsolatosan, de apa, tehát így, hogy, tehát én ezt külön választom, hogy valakinek van gyereke, és anya vagy apa. Uh -huh. Tehát én az apa minőségemet a harmadik gyermek születésenél Éltem meg, de nem, a, tehát, hogy nem azért, mert őt jobban szeretem, hanem azért, mert addigra értem meg értem. Apa, apának lenni. Tehát, hogy akkor tök másképpen más döntéseket tudtam hozni. Fontos az, hogy legyen apa és anya egy gyermeknek? Kettőnek, háromnak? Hát az, hogy tehát szerintem igen, igen. De Lélek. az, hogy most a kettő együtt él, vagy nem él együtt, az olyan szempontból számít csak, hogyha feszültség van a kettő között, akkor az probléma, hogyha együtt élnek, uh -huh. és feszültség van, mert azok is hatnak a gyerekre. Elváltatok, vagy együtt éltek? Vagy Mi a, elváltunk, van? igen, 11 év után. Ezt most úgy kérdeztem meg, mintha én nem Én váltam el, tehát én, én Te akartam, akartam elválni. Nem nő miatt akartam elválni, hanem azért, mert mert azt éreztem, hogy már, rossz, már nem, nem úgy hatok a gyerekeimre, tehát rossz példát mutatok. Szerinted és... az hogy van? Így a nagy univerzumot kezdtük el taglalni, mondtad, hogy nem akartál ugye azokhoz a szülőkhöz jönni. Igen. Na, tehát hogy van az, hogy anya és apa elválnak, a gyerekek őket választják, miért? Miért jó ez? Vagy, vagy ez már egy nagyon mélyebb talaj? Mert, mert egy, arra a tapasztalatra van szüksége. Mert erre a tapasztalat. Ezt hogy kell értelmezni. Most én teljes mértékben elutasítom a te különválasztok lélek és ember gondolatodat, érzésedet. Én azt mondom, hogy Jaj, mit? Jaj, el is kapcsolta, Ki is, el is ment már az illető, aki, hogy mondjuk most értem akartam mondani a szót, akik nem hisznek ezekben a dolgokban, nem a atei... vagy a Oké. Okay. De azt mondjuk szóval Istenbe, nem, igen, mindegy, nem jut eszembe. Abszolút, abban gondolkoznak, itt vagyunk a földön, megszülettünk, az lapos is ráadásul, azt akkor megyünk, azt ennyi van készen, és mit tudod, kell dolgozni, mennik, bocs, nem degradálok le senkit, csak alapjában béve minek beszélünk ilyenről, minek gondolkozunk ezeken a dolgokon. Hiszen megy itt minden, mint a csapás, jól is vannak az emberek 2025-ben, és akkor itt most azért, hát itt valami, mintha megváltozna. Ezt azért te is érzed, ugye? Igen. Mintha úgy már úgy egyre több ember érezne valamit. Tehát mintha a lelke fájna, vagy mintha már úgy, és akkor ne én folytassam, mert rád vagyok kíváncsi, amikor beszélgetsz az emberekkel a masszírozás közepette, Mik az általános kérdéseik, problémáik, gondolataik, jóságaik, örömeik? Ha problémával jön eleve, tehát már hogy fizikai problémával, mert hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj, jön, akkor ugye arról beszélgetünk, de én figyelve az ő nyitottságát, hogy mennyire nyitott, ha valaki nyitott, akkor már mindjárt durbele átlényegítem a mondandómat, és jó magyar szokás szerint, már úgy értem, hogy a magyar nyelvnek a sajátosságával a válladon ül a teher, meg a nyakadba szakadnak a dolgok, meg nehezen tudsz átlépni valamilyen problém már, mert mondjuk fáj a lába, vagy nem tudja megemészteni, vagy mit nem akar meglátni, vagy meghallani, és így tovább. Tehát én akkor ezzel így ilyen viccesen elkezdem a lélekségét megérinteni. Na de ki vagy te? Miért teheted ezt? Miért teszed ezt? Honnan jön ez? Van egy kérdés, ugye, ami nagyon fontos, szerintem fontos, hogy az ember erre tudja a választ, az az, hogy ki vagyok én. Na oké, okay. itt Már ragadjunk az, hogy le, ne Most te, most ki, te, ki, te. Te ki, ki vagy? Ő. Ki vagy te? Igen. Én tudom, hogy ki vagyok, de erre nem fog válaszolni. Mert? Mert mindenkinek saj, nem, akarom, nem akarok senkit se befolyásolni az én válaszom. Ja, jó. Én... jó? Akkor de ki vagyok én? én Akkor ki vagyok én? Ki vagyok ott én? Ott én? Tessék. Ki vagyok én? Hát arra te válaszoljál. Oké, okay. de akkor senki sem tudja megadni a hangosan lényegében de meg, a választ. Tehát Én, tehát én megmondom azt, hogy hogyan, tehát én hogyan jutottam, tehát én csak azt tudom megmutatni, hogy én hogyan jutottam el erre. Olvastam egy könyvet, abban az volt ebben a kis szöszenetben, egyébként Antoni de Mellónak a csend szava című könyvébe, és ott, a, ha jól emlékszem, hogy a csend szava, már több könyvét olvastam, és ér egy perces, néha nagyon vidám, de nagyon tanulságos történetek vannak benne. Ott van, hogy egy nő kómába fekszik, a kórházba, és kóban kóma ideje alatt fölkerül az ítélő szék a lélek világában, és ott a bírák felteszik neki a kérdést, hogy ki vagy te? Erre ő válaszol, hogy én a polgármester felesége vagyok. De nem azt kérdeztük, hogy kinek a felesége vagy, hogy te, te, te ki vagy. Hát én katolikus vallású vagyok. Nem azt kérdeztük, hogy milyen a vallásod, hanem te ki vagy. Hát én három gyereket nevelek, te te, te te te te te te te Nem azt kérdeztük, hogy mit csinálsz, hanem hogy te ki vagy. Mindegy megbukott a vizsgám, és visszakerült a Földre, és amikor felépült a komából, akkor elkezdte keresni önmagát. Becsuktam a könyvet, és azon gondolkodtam, hogy ha nekem most, ab, akkor, akkori mostba föltennék ezt a kérdést, akkor hogyan tudnék válaszolni. És mondom, hogyha ezt az elvet követem, amit a könyvben, hogy nem a valaki, ki, valakihez képest a micsodál, meg nem az vagyok, amit én csinálok éppen, akkor ki vagyok én, és elkezdtem válaszolgatni. De az, az, az nem lehet mert, akkor az sem lehet mert, és... Nagyjából nekem, most nem tudom, ez lassú vagy gyors, felfogású vagyok, de körülbelül egy 20 perc múlva meg volt a válasz. És akkor azért tudtam, hogy a válasz, mert nem volt több kérdésem. Egyszerűen a zsigereimben éreztem, hogy ez vagyok. Uh -huh. Hát jó neked. Na és akkor ez az ez vagyiság vezetett oda, hogy tudtam, hogy mi a dolgom. Nem azért, mert megmondták nekem bárki is, hogy mi a dolgom, hanem egyszerűen tudtam, hogy mi a dolgom. Ugye a Delfai Józsda falán van egy, azt hozzáteszem, ezt mind később tudtam, hogy van ilyen, tehát később olvastam róla, hogy van ilyen írás. Mm -hmm. A Delfai Józsda falán van, hogy ismerd meg önmagad, és tudni fogod sorsodat. És tök összejött ez, tehát hogy valóságává számomra, mert pont ezt tapasztaltam, hogy megértettem, hogy ki vagyok, és abban a pillanatban, nem abban a pillanatban, de nagyon rövid időn belül tudtam, hogy mi a dolgom. És Tehát akkor... nem volt kérdés, hogy nekem a, úgymond a masszírozás az csak egy eszköz arra, hogy az embereket a lélegségükhöz vezessen. Összekapcsolódj velük. De az ember felteszi a kérdést, tudod az ember, az itteni ember, felteszi a kérdést, de. hogy de te milyen jogon? Ki vagy te egy spirituális dumagép? Ha nem, én egy ember vagyok, aki odafigyel a másik emberre és idegszik, idegszik, ennyi, hozzájárulni. Jó, de jártál univerzitíve? Jobb, jobban érezze magát mindenféle szempontból. Jó, de jártál univerzitíve, jártál egyetemre, jártál iskolába, nem ahol jártam. papírjaid vannak jártam. Iskolába arról, jártam, de egyetemre nem jártam. És akkor ókály és ö, szakképzés, akármi, mindenféle papírod van ilyen arról, ilyen pszichológiai hogy pszichológiai nincsen. Tehát, ez tehát minek beszélsz az emberekhez. Éz. A józan hát aztán elmentünk falura, nem tudom, hogy csokára és ott volt a bácsi, és ő elmondott mindent. Egyébként lehet, hogy jókat is mondott. Nem kellett neki pszichológushoz járni. Amikor adott, 21 évesen mert... Patkóbe fekéjem lett, akkor az orvos azt mondta, hogy fiatal ember, ne idegeskedjen. És ez, ugye ez egy tök normális mondat, tehát semmi extra nincsen benne, de én abban a pillanatban, amikor az orvos egy ilyen a körmével a a hátamon húzott egy vonalat, és utána ezt mondta, hogy fiatalember, ne idegeskedjen. Én nem tudom megmondani, hogy milyen a halálközeli élmény, mert ugye így még halálközeli élményben nem volt részem, az máshogy voltam már testen kívül, de hogy így halálközeli élményben még nem volt részem, és azt mondják, hogy ott lepereg az élet film az emberen. Na most abban a pár, nem tudom hány másodpercben konkrétan lepergette csomó minden előttem és világosan láttam azt, hogy ha én ugyanazt csinálom, amit eddig, ugyanúgy gondolkodom, ugyanúgy élek, ugyanúgy beszélek, ugyanúgy bármi, akkor nem jutok tovább. Tehát, hogy ugyanez lesz az eredmény, és mi lesz 5 év múlva? Lesz tíz év múlva? Nekem, én számomra lesz tíz év múlva? És ugye az, az a válasz jött, hogy nem. Tehát én ott megváltoztam, mert nem akartam szenvedni ennyi. Tehát, hogy egyszerűen én nem akartam tovább azt a fájdalmat, azt a rossz érzést és én ott megváltoztam. Több mindent mondasz, több mindent említesz, rengeteg kérdés adódik belőlük, nem szólok bele, próbálok, igyekszek nem beszólni. Mit szólnak hozzád a fiaid? Szerintem alapvetően szerintem felnéznek rám, pedig magasabbak nálam, mindegy, mind a három. <hállt> és amikor szóba kerülsz te, érdekled őket? Tehát most leülnétek beszélgetni, megvan beszélve, mint a húsvétkor találkoztok, tök mindegy, miről beszélünk, és azt mondjátok, hogy együtt lesz a család. Van ilyen? Vannak ilyenek, amikor? Igen, igen, igen. És akkor odafordulnak. Az fordulnak... eddig években mindenképpen volt, tehát, hogy igen. És odafordulnak apához? Szerintem figye, figyelünk egymásra, tehát ők is, ők is figyelnek rám. Látnak, tapasztalnak, tudják, hogy milyen vagyok. Uh -huh. Igen, tehát, hogy... És ennek ellenére, hogy ugye mi elváltunk, és pont ilyen kamaszkor előtt volt a két nagyobb, és... Nagyon jó emberekkel váltak, és nem ezért, mert hogy elváltunk, hanem de ez is valószínű, hogy hozzájárult ahhoz. És ráadásul ugye a Gabival is volt feleségemmel is, tehát nagyon jó a kapcsolatunk. Tehát, tehát jó hogy, kapcsolat. Hogy, tök jó. tök, tök jó, jól vagyunk együtt, együtt húsvétozunk, együtt karácsonyozunk, uh -huh. egymás születésnapját, hogyha ilyen közös ebédek, vacsorák vannak, meghívjuk. Tehát, hogy én, tök normális a kapcsolatunk. Akkor máshonnan közelítem, mert most mondtál annyi mindent, hogy inkább így teszem jó, fel. a jó, tehát a gyerekeim, akkor, akkor a gyerekeim, ö, igen, tehát hogy tudunk velük beszélgetni. Jó, jó, erre megadod választ, köszönöm. A kérdés a következő. Hát. Te fontos vagy valakinek? Figyel rád a szabad emberségedre, tehát rád, most a neved itt Kutai Tamás, hát, Igen, tehát azért vannak emberek, vannak ne, emberek, figyelni. Aki valóban kíváncsi rád. Hát ezt mondom. Hogy igen, van, van egy pár ember, igen. Tehát nem egy, egy pár. Ja nem, Többis. nem, nem. Tehát vannak emberek, akik figyelnek rá, akik szerintem figyelnek Tehát rá. Tehát akik szerintem... Aki nem a masszőrre, nem a nem tudom kire, nem a spidi emberre, hanem így a, rám, mint kutai Tamás. Hol van ennek van a vége? Tehát most azt nem mondom, hogy van. nagyon kíváncsi... igen, Nem sokan, oké, vagy hát, nem oké. Okay. Hol, hol van ennek a vége? Tehát kíváncsi vagyok rád most én valóban Tamás Rád, ez a nevet Kutai Tamás, hogy vajon te, hogyha félsz a haláltól? Nem. Ez, ez mit jelent, hogy nem? Hát úgy, hogy számomra csak átlényegülés van. Azt mondják, hogy az alapfélelem a világban az emberekben, az emberekben, a lelkekben, nem tudom, a lelkekben Többen talán nem Többen félnek a nyilvános beszédtől, Inkább... mint a haláltól. Igen? Ezt az emberek tudom. többnyire a halállal kapcsolatosan nem magától a haláltól félnek, lehet, hogy azt fogalmazzák meg. De nem a haláltól, hanem az előtte lévő szenvedéstől félnek inkább. Igen? Nem, Igen. nem attól, hogy eltűnünk? Van, aki valószínű, hogy attól, hogy eltűnik, de, de nem. Tehát a, nem tudjuk, mi lesz ott. A... Tessék? Nem tudjuk, mi lesz ott. Mi van a halálban? Nem a halál után, ez hülyeség, hülye megfogalmazza. A halál után egy újabb élet van, vagy ez olyan, mint hogy a víz alatt mi van. Hát azt mikor látjuk, hogy megyünk le a víz alá? a víz alá nem nagyon megyünk, csak akkor, amikor alagútban vagyunk, mondjuk a lámansa. Akkor vegyük a vizet példaként. Igen? Hogyha egy pohár a test, a víz a tudat vagy a lélek, de mindegy energia, és összetörjük a poharat, akkor a víz, az ahova folyik, az ott is víz, Mondhatnám, hogy itt a és beletesszük egy, egy szivacsba, az a, a szivacsba is víz lesz. De elszárad, kiszárad a szivacsból, az eltűnik, az elpárolog, valahova lesz, kerül. Ez a majd, majd értem, csak most Állítól. itt a szimbólumai. Igen, akkor. csak én közben kanyargok, ugye ezzel, hogy, ez a, hogy az oda-vissza, és hogy minden összefügg, mindennel tették kicsit. De oké, vissza. a víz az meg visszajön majd akkor. Igen. Tehát nekem. érted? Tehát, ha Ezt ha értem, de a lélek nem biztos. A csak felhő, a felhőből de. eső lesz, hogy víz én... visszajön, és víz lesz, tehát... Igen, de én itt ember. ha Há hogyan? Hát ott a testen, puf, sanyi-manyi elégetik, leelásnak, mit tudom én, mit csinálnak vele, én meghaltom kéz pont. Igen, a buddhista és a, a katolikus pap beszélget. A buddhista kérdezi, hogy jól tudom, hogy nálatok az van, hogyha meghaltok, akkor a testeteket a a földbe temetik? Ú, nagyon jól tudod, igen. És azt is jól tudom, hogy ha meghaltok, akkor a lelketek a mennyországba kerül? Hát te nagyon tájékozott vagy, igen. Akkor már csak az lenne a kérdésem, hogy ti hol vagytok. Hát jó kérdés, te hol vagy most? Hát most én Pécsen. És belül? Ugye a lelkedben? Hát, most jól, belül is ott vagyok, jól. mert most egy -egy egyben vagyok így itt a mindenféle részemmel. Ki volt a... magam itt az interjúra. <gül> Csak viccelek, nem szedtem össze magam. É, mindegy is, hiszen egyben vagy. Azt Persze. mondod legalábbis. Van-e olyan az elmúlt időszakban egy olyan valaki, olyan valaki, akivel nagyon megtaláltad a hangot? Nagyon vigyázz, mit válaszolsz rá? A masszás során. De, igen, van, igen akivel nagyon nagyon jó össze találkoztam. Hát több ember is van akivel, uh -huh. igen. Tehát több ember is. Ez alatt te igen. mit értesz? Az az, hogy kettős pont jóban vagy, értitek egymást. Ezt kicsit ö, fejtsd ki, kérlek. Igen, tehát, hogy nem csak így beszélünk, hogy na, hogy van a család, mi van a, hanem tehát, hogy mélyebb, magasabb a lélek a lélekkel, ilyen szélesebb spektrumon történik a találkozás. Amiről hát nem most beszélünk? hogy egyik ember tapogatja a másikat, és közben beszélünk az időjárásról. Amiket most itt éringek. Ami hát nincsen Ön, baj, hozzá teszem. Azok, azt hiszem, sok embertől távol vannak. Nagyon-nagyon távol. Vagy sok ember van távol önmagától? Igen. Mi az igen? Hogy sok ember van távol hát arra, hogy sokan vannak távol önmaguktól. Hogy találkozhatna az önmagam és a magam? Hát, úgy, hogy legyen igény arra, hogy felismerje az ember az, hogy az az, az élet, amit él, tehát hogy nem, nem érzi jól magát benne. Tehát egy izomsorvadás, hogy gyermeknél ne Nem oké az életet, tehát hogy egy csomó nem oké van. Akár az energiájával, hogy állandóan fá, fáradt, rendszeresen beteg, nem olyanak az emberi kapcsolatai, tehát hogy ezek az anyag, a pénzügyi helyzete, tehát hogy egy csomó minden tanúskodik arról, hogy nem oké az életet. Tehát azaz nem, nem a saját életét éli akkor az az ember. Oké, de hogy ki a Én dolgul? én vagyok, akkor nyílnak a kapuk. Oké, relatíve... de hogy leszek énén? -én? Hogy leszel te énén? -én? Hogy lesz az adott ember, akinek tele van mindenféle bajsággal az élete adott esetben? Hogy lesz ő, ő, önmaga? Hát de ezt mondtam, én mondtam az, már az előbb, azt mondtam, hogy mm -hmm. tegye föl a kérdést magában, hogy ki ő. Na, de, de ez nem ilyen amikor arra megvan a válasz, Hi, amikor az, hogy ez hány hónapig tart, vagy hány napig tart, vagy hány évig tart, tök mindegy, de foglalkozzon azzal, hogy ki ő. És amikor megvan a válasz, akkor onnantól már picit fölgyorsulnak az események, mert akkor már tudja, hogy mi a dolga az életben. Figyelj, csak nem lenne jobb, hogyha azt mondanánk, hogy most ez jut el eszembe, hogy ott a kocsma előtte sétálgat a 25 éves, és egyszer csak azt mondja, hogy oh, jó, 5 évesen, az bemegyek. És így éli le az életét. Nem jobb ez? Italozni, cigizni, jókat enni, Mit tudom, hogy miket tenni Hogyha hogy valaki szorongani. szeret szorongani Igény. meg, akkor, akkor persze az jó. Mert hát nem mindenkinek hogy... van igénye talán önmagához. De önmagához vannak van. a szorongásra meg betegségre igények, mert akkor nem lenne ennyi beteg és szorongó ember. Miért szoronganak hát az ennek emberek? Ennek nagyobb Mi... értéke van, nem, nem mindenkinek természetesen, de még mindig azt mondom, hogy az emberek többségénél ez tapasztalható, hogy többet költ a betegségére, a problémáinak a idézőjelesen legyőzésére, mert nem is biztos, hogy le akarja győzni a, a problémáit, vagy megoldani a valós problémáit, és szeretne a haragba, a megbocsátatlanságba, az értéktelenségbe, tehát több jobban értékeli a betegséget, mert sokszor ugye akkor legalább figyelnek rá, Figyel rá a masszőr, figyel rá a csontkovács, figyel rá a kineziológus, a családállító, a pszichológus, a, az orvos. Tehát érted? Figyelnek rá, vagy a családban is jobban hát figyelnek erre vágyik egy mindenki emberre. Hát erre vágyik mindig a figyelemre. Nem. A szeretetre ezért és ez nagyobb értéklet, mint maga az egészség, és az egészség alatt én most tényleg az egészséget értem. Hát de ki mer önmaga lenni? Úgy valóban tisztán önmaga? Tehát az, hogy most önmagam vagyok, és leköpök egy autót, átmegyek úgy az úton, nem is érdekel, hogy milyen karambolók lesznek, és a munkájemen azt csinálok, amit akarok, meg nácisztikus vagyok, vagy én mit a minkicsit, vagy én vagyok a főnök, azt csinálok, Ki az, aki igazán a helyén van? Te, azt mondod. Vannak? Én úgy érzem, hogy igen, vannak, amik nem változtatni szeretnék még, mert felismerem azt, hogy mi a, az, ami, amiben vannak gyenge pontjaim, de dolgozom rajta, és szerintem haladok. Most van egy saját Tehát kérdés. Minél idősebb vagyok, mondhatom azt, hogy egyre jobban érzem magam, sok szempontból legalábbis egyre jobban érzem magam. Tehát ez, hogy most az ember egyre idősebb és egyre több a problémája, én ezt nem, nem tartom valósnak. Egyetem valósnak tartom, mert hogy elfogadom, hogy másoknál ez van, de ez nem a kor, hanem az, hogy az alatt, az idő alatt, amíg korosodtunk, hogy hogy töltöttük az időt. Ez hogy éltük meg azt az időt, amit kaptunk, mint lehetőséget. Jó, a kérdés a következőt, te mit kérdeznél önmagadtól? Amit soha nem kérdeztek meg. Ami, amit te már nagyon szeretnél volna megválaszolni, ha valaki végre felteszi azt a kérdést, Stb. Mit kérdezné magattól? Van-e ilyen? Igazából ezen gondolkodtam már a, a többi műsorban is, de nem, nem tehát erre ezt, ezt nem tudok. Nem tudok ilyet, mert hogy én már annyi kérdést kaptam, és annyi kérdést kaptam magamtól is, hogy nem, nem tudok most olyan kérdést, ami, ami akkora lenne, hogy. Oké, okay. akkor én megkérdezek tőled egy olyat, amit lehet hogy, lehet, hogy még talán nem biztos, nem tettek föl. Hova mész aztán? Mit szeretnél aztán? Hogy érted ezt? Ezt úgy értem, hogy amikor majd nem születsz meg újra, tiszteletben tartja az utat, hogy nem akarsz többet megszületni, és akkor eljutsz valahova a lelkeddel, így fogalmazzunk, hogy egy picit értető legyen. Mit, mit szeretnél? Ö, Mi szeretnél a... lenni, a nagy leszel? <gül> Hogyha most maradok az emberi részénél, akkor szeretnék továbbra is egy olyan ember lenni, és olyan emberré fejlődni, aki, hogyha elmegy innen a földi szintről, akkor a, az emberek, akikkel kapcsolatba volt, ezt érezzék, hogy igen, tehát jó volt, hogy itt volt. <hör> <hör> Na most összeszedem magam, és akkor az utolsó kérdés relatíve, mert ha marad idő, akkor még egyet felteszek, Mit kérdezni a következő beszélgető partneremtől? Nem tudom, ki ő. Nem, hogy ki, ki ő. Jó, pont, ne is folytass, ne is folytals, tök jó. Ha most értékelnéd önmagad az elmúlt egy órát, tudod értékelni? Értékeled? Kimondtál mindent, Szerintem amit tudtam, tehát tudtam önmagam lenni, és tudtam olyan információkat adni, ami, ami hozzájárulhat embereknek, hogy egy picit, ha más nem, elgondolkodik, Úgyhogy én ezt jól értékelem, tehát hogy hasznosnak, én inkább így fogalmazom, hogy hasznosnak értékelem a jelenlétemet ebben a műsorban. Ó, ez de szép ez. Hasznosnak ítéled meg a jelenlétedet. Az Nem azt a mondtam, volt. hogy ítélem, azt mondtam, hogy, hogy értékelem. Értékele. Igen, értékelem, igen. Sajnos értékelem. a magyar nyelven igen. Akkor most kérlek szépen, mondd el újra. Tehát hasznosnak értékelem a jelenlétemet ebben a műsorban. Nagyon szépen köszönöm, Kutai Tamás. Egy szabad ember, ezt meg kell ragadjam, mert lesz leírtam, aztán gondolkoztam rajta, hogy igen, ne. Például nekem, mind eddig a pillanatig fogalmam sincs, hogy én ki vagyok. Én nem? Hát tudom, azt hogy tudom javasolni, amit itt. elmondtam, hogy ez erre találd meg a választ, mert sokkal boldogabb ember leszel. És akkor ez az árószó. Tamás, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Szia, minden jót. Szia. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek?